Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Det är väl egentligen inte något man ska prata om så här i radio men das är väldigt bra ställen för att få en känsla för hur världen förändras och hur vi förändras med den. Häromdagen stod jag och röjde ut ett gammalt övergivet DAS på ett torp i Östergötland och plockade upp två tidningar som låg och skräpade på en bänk. En hade ett klargrönt omslag, den andra rött. Eritrea hette de. Kamp mot kolonialism, kamp mot imperialism stod det på omslagen. Och ja, de var från 70-talet och fyllda med bilder av, och nu citerar jag bildtexter, Eritreas folk som lär sig läsa och kämpa. Bilder av rekryter, erövrade fordon och musikkadrer. Och så av den hatade etiopiske diktatorn Mengistu. De här tidningarna gav förstås en glimt av lilla Eritreas 30-åriga kamp för att frigöra sig från jätten Etiopien. Men hos mig väckte de också ett par andra tankar. Dels påminner de mig om den tid som jag växte upp i. De gavs ut 1975, samma år som jag föddes. Och jag kan fortfarande tydligt minnas tidningar precis av det här slaget, med rena enkla färger och lika rena enkla budskap spridda av i just det här fallet trea gruppernas Lasse i Lund Göran i Östersund och Stellan i Bjästa personer som lätt hade kunnat vara vänner och bekanta till mina egna föräldrar och det är idag lätt att kalla det de ägnade sig åt för naiv revolutionsromantik men jag kan inte låta bli att känna att det faktiskt var en tid när man gjorde något av alla sina åsikter, samlade in pengar, tryckte en tidning- och inte bara debatterade, tyckte och likade som vi ägnar så mycket tid åt idag. Men som vi ju alla blivit varse de senaste 40 åren så finns det ju en annan sida också. Nämligen att världen kanske inte är fullt så enkel som många hoppades då- och just Eritrea är ett ovanligt bra exempel på precis det. De frihetskämpar som så rättfärdigt hyllades för att de bekämpade kolonialisterna och imperialisterna, de har blivit sitt folks värsta fiender. Välkomna till konflikt! Om landet där hoppet dog. För 20 år sedan var Eritrea Afrikas framtidslöfte. Idag kallas det istället kontinentens Nordkorea och tusentals Eritreaner flyr, inte minst till Sverige. Vad var det som gick fel? Hör röster från Sawa, Bagarmossen och Sveriges riksdag om krossade drömmar, livslångt slavarbete och tortyrläger på vägen till frihet. En ung man lyfts upp i en båt utanför den italienska ön Lampedusa i oktober förra året. Han kräks upp havsvatten och har just med nöd och näppe lyckats lura döden i motsats till flera hundra andra metitit Allora okay. uh, uh, yeah. Var kommer du ifrån? frågar mannens ledare. Från Eritrea svarar han. Vi har ju flera gånger tidigare berättat om Lampedusa-tragedin här i konflikt. Ni har faktiskt hört just den här mannen som lyfts upp ur vattnet förr. Men idag ska vi fokusera på något vi inte berättat om tidigare. Nämligen landet den här unge mannen flytt ifrån. Precis som så gott som alla de nära 500 som befann sig på båten som sjönk utanför Lampedusa. De här flyktingarna är en del av en allt större ström av Eritreaner som flyr från Eritrea, varav fler och fler kommer till Sverige. Förra året sökte nästan 5 000 Eritreaner asyl här, dubbelt så många som 2012. Men trots att Eritreaner med god marginal är den näst största gruppen asylsökande efter Syrier så är anledningen till att de flyr mycket mindre känd än till exempel inbördeskriget i Syrien. Så vad är det de så desperat vill komma bort ifrån? Det är där vi börjar dagens konflikt. Och vi tar oss först till ett bibliotek i Stockholm där konfliktslinda Jensen Kidane träffade den unga eritreanen Filimon som kom till Sverige för två år sedan. Filma. Hey. Jag hittar Filimon i en läsfotölj för sjunken i fotbollstidningen 442. När vi satt oss för att prata om varför han flydde från Eritrea berättar han om hettan. It's hot I I'm just working in the construction site. Han arbetade på ett bygge från morgon till kväll utan betalning och utan att veta vad det var han byggde för något eller hur länge arbetet skulle hålla på. Arbetet var en del av Filmons nationaltjänst som är en slags kombinerad värnplikt och samhällstjänst. Till skillnad från värnplikten i andra länder så finns det ingen tidsgräns för hur länge nationaltjänsten i Eritrea kan hålla på. Och förutom militär träning så tvingas Eritreaner att arbeta med så gott som vad som helst. Som bilmekaniker, lärare eller som Filimon på ett bygge. Och polisen och militärerna är ständigt på jakt efter unga eritreaner som försöker komma undan. When you walk in the road the police came and ask you where is your ID card det there is a permission to move free freely. Man måste ha ett särskilt tillstånd för att röra sig fritt. Annars kan man fångas in i polisen så militärens rassjer. Berättar Filimon. Det är en ständig skräck som nästan alla unga eritreaner upplever. Hej Linda. Hi. nice to meet you. Yeah. För att sprida kunskapen om Eritreas nationaltjänst startades nyligen kampanjen Stop National Service Slavery. Och jag träffar Luwam och Emanuel som båda jobbar med kampanjen. Och Luwam berättar att det var Lampedusa-katastrofen som fick henne att engagera sig. Three of my friends actually they died in the Lampedusa tragedy and all of them they didn't want to be soldiers even when they finished the college they were told to serve under the, the jobb that was assigned to them a uh, job that they have never learned about in college and a som that they never chose in places that they never wanted to go so they they couldn't see any future there and they don't want to be slaves forever tre av mina vänner dog i lampedusa vi vet varför de flydde, för vi flydde av samma anledning. De tvingades göra jobb som de inte valt på ställen de inte ville vara. De ville inte vara slavar för alltid, förklarar Luan. Så själv flydde till Norge på grund av nationaltjänsten. Det vi hör här är ljud från en examensceremoni i det stora militärlägret Saoa i den eritreanska öknen nära Sudan. Nästan alla unga eritreaner börjar sin nationaltjänst med sex månaders hård militär träning här, berättar Lohan. You wake up at 4am, you run till 6 or 5:30 and then you have to do some training, military training and after 10:00 you have to learn how to use the gun, AK47. Man vaknar fyra på morgonen, springer, lär sig handskas med vapen och håller på hela dagen. Men trots att det är hårt är det inte militärträningen som är det verkligt svåra, säger Emanuel, som liksom blouan flytt från Eritrea och idag bor i Genève. What's more difficult for people is not the military uh, training alone, but the fact that uh, after there is no way out from the from from it once you get into it. So the is a state, so it's is det som får folk att fly är att hela samhället har militariserats. Att det inte finns någon väg ut. En som inte såg någon väg ut var Philemon. Efter fyra månader på byggarbetsplatsen blev han sjuk. Hans puls var hög och han hade ett stort sår på benet som inte ville läka. Men han fick ingen hjälp av sin chef. Tvärtom. -time asked him to to take chef skickade honom till ett fängelse. Fängelset var en metallcontainer. Filimon och 14 andra personer låstes in uh, där. Föreställ dig att det är 30-40 grader ute och du är inlåst i en metallcontainer. Värmen blir outhärdlig. Vi fick mat en gång per dag och var tvungna att vara tysta, berättar Philemon. Vi blev bara utsläppta en gång för att gå på toa och det var på natten. Efter en månad i containern lyckades Filmon och en annan fånge fly under den nattliga toalettpausen. Filmon säger att han hade tur under flykten eftersom han hade en släkting i Sudan som kunde hjälpa honom. Var enda i det trionska ungdom tänker att om vi fly för att komma till en tryggare plats? Every Eritrean youth, I think, every Eritrean youth have on his mind to escape from the country and to get safe in another country. That's why many Italian are losing their lives from the Sinai desert uh, in the ocean in Lampedusa. Yeah, I think in all the Alla unga eritreaner vill fly. Det är därför så många dör i Lampedusa, Sinai. Ja, du känner säkert till de historierna. Så alltså Filimon som själv flytt från Eritreas ökända nationaltjänst. Det var konfliktslinda Jensen Kidane som hade intervjuat honom. Med oss för att prata om Eritrea och alla de som nu flyr landet har vi två gäster. Dels Donald Boström. Du är frilansjournalist med flera decenniers erfarenhet av att rapportera från Eritrea, eller hur? Ja, det stämmer. Jag minns att jag tog i sista fronten i befrielsen 1990. Det var där 80-talet och var där under självständighetsfirandet mm. 91 och 93 och framåt, ja. Ja. regelbundet sedan dess ja. mm. och så sent som 2012 intervjuade du den eritreanska presidenten som du intervjuat vid flera tillfällen mm. just det och med fokus på David Isak då framförallt just det. det ska vi prata om mer senare med oss har vi också Meron Estefanos, Eritreas eh, svensk Du har bott här i Sverige sedan slutet av 80-talet. Människorättsaktivist och har jobbat mycket med eritreanska flyktingar. Och så är du också eh, journalist på bland annat radiokanalen Radio Arena. Eh, vi kommer återkomma om en stund till det som Filimon pratade om sista här i inslaget. Om själva flykten och vad som händer i Sina i. Eh, men först ska vi prata om varför så många flyr från Eritrea- Meronen Stefanos, du flydde ju själv innan självständigheten 1991, alltså innan den här nationaltjänsten infördes. Men du har många vänner och bekanta som gjort den och som gör den än idag. Berätta lite mera. Alltså jag, jag är en av dem som har haft tur så jag, jag, min pappa har bott här väldigt länge så jag kom ju och förenades med min pappa så jag var aldrig flykting att börja med men jag åkte ju tillbaka till Eritrea och hälsade på några gånger men 2002 förlitade jag dit faktiskt och jag bodde där ändå två års tid då var jag helt chockad att få se mina barndomsvänner som har gjort militärtjänst år efter år Uh, då sitter man och tänker, mm. hade jag inte um, åkt till Sverige, då hade jag varit dem. Alltså mitt liv hade varit precis likadant som dem. Uh, många hade dött uh, dem i mina ålder i alla fall. Alltså, uh, just nu, uh, jag är 39 och uh, mina barndomsvänner som har gjort militärtjänst, det är precis 19 år. De flesta av mina uh, vänner har gjort militärtjänst 19 år och håller på att göra just nu också. Mm. Donald Boström, det var ju där när Eritrea blev självständigt som sagt och såg den här entusiasmen och breda viljan som fanns då hos alla Eritreaner och bidra till återuppbyggnaden av landet. Och nu låter det så här som vi hörde i inslaget om rädsla och tvång och flykt. Varför tror du att nationaltjänsten i Eritrea har utvecklats på det här sättet? Ja, först var det en vän i början då, 1991, då var ju tvärtom. Då ville alla jobba gratis. Så det var ett problem för regeringen. Man fick säga gå hem, sköta egna liv. Och nu när det tvärtom så har det blivit eritreanska regeringens gissel, alltså det som gör att eh, faktiskt landet er, eroderar. Och det här stämmer väldigt väl med de samtal jag har haft med en massa ungdomar i Eritrea. De säger egentligen så att det är inte, vi flyr inte från som du sa, utan vi, vi flyr faktiskt till någonting, vi flyr till våra liv. De ser hur deras liv och drömmar slits isär av det här ovissa livet, att arbeta 5, 6, 7, 8, 9 år, vilket gör att de inte kan gifta sig och bilda familj, De kan inte utbilda sig. Så de vill komma till någonting, det vill säga att komma till sina liv. Och Svar på din fråga är egentligen så här att jag ser en längd tillbaka, eller tre fortfarande ockuperat av Etiopien, vilket gör att det här lilla, lilla, lilla fattiga landet måste använda stora resurser till Vapen, försvar. Jag får bara vattna. säga, när du pratar säger mm. att det är ockuperat så är det den här gränskonflikten som ledde till ett krig 98 200 Så att det, det rör sig om en liten del. Det är inte så att hela landet... Nej, nej nej, det är, det är små delar. Ja. Alltså, så kan man säga. Men det gör ändå att eh, man får avsätta 30-40 procent av budgeten. Och sådär. Jag tror att det gör att för att landet inte ska bli... Riktigt, riktigt utarmat så tvingar man folk att jobba gratis. Och där har man inte löst. Och det är Eritreanska eh, regerings stora problem. Och det stora problemet i grunden ser jag att Eritreas regering som var en militärregering var en befrielserörelse aldrig lämnade över till en civil regering. Utan fortfarande idag så Eritrea har en ledning som tänker militärt med militära lösningar. Och det mm. funkar inte i civilsamhället. Så att de pusselbitarna gör att man är där man är idag. Ja. Mm. Vad säger du med om den här utvecklingen? Varför har vi hamnat där? Det är ju som vi har det inslaget mm. som Don säger, att att, man har, att det är väldigt militariserat. Jag har sett siffror på att det är 600 000 som, som är i militären och inte i den här utan i militären. Och det, det är ett land med eh, under 6 miljoner invånare så den är ju enorm och tar upp en enorm del av budgeten. Men vad säger du om varför det har kommit hit? Jag tycker alltså, som han sa i början var det ju, alla ville ju, jag själv, alltså, när vi åkte 1992 och ville göra militertjänst när vi var där. Men sen blev det ju att regimen har använt på grund av konflikten med Etiopien. Jag håller med Donald att det borde låtsas men samtidigt kan man inte bara förtrycka sitt folk. Av den anledningen det är många länder som inte har demarkerat deras gränser ändå har ett bättre liv, alltså folket lever normalt. Så det kunde man gör, göra också. Men um, det har blivit som ett, uh, vad kan man säga, ett tull där man kan förtrycka folket. Och um, jag tror inte ens att uh, den eritreanska presidenten själv vill lösa den här konflikten med Etiopien eftersom Um, Etiopien har ju frågat många gånger vi sitter och försöker lösa det här och han har ju vägrat att sitta med dem och sagt att de måste acceptera um, dummen um, Först. de tycker just att... det, att det var när det gäller den här gränskonflikten så har FN varit inne och man har bestämt hur gränsen ska dras och så har man eh, gått på Eritreas linje men Etiopien har vägrat att lämna den delen land som eh, de har sagt åt dem att lämna eller? Utopien har ju accepterat dummen alltså, 2002 i Algiers men grejen är att de har inte <kör> infört Dömen. Men i alla fall så nu har de diskuterat många gånger, okej okay, vi accepterar det men vi vill sitta och diskutera om några saker innan uh, vi låtsade det här men Eritrea har vägrat nu måste ni först acceptera dummen, sen får vi prata. Just det. Ja, vi ska inte fastna i detaljerna med <här> yeah. det men din poäng är att uh, Eritrea, att, att regimen är intresserad av att, uh, att upprätthålla den här konfliktnivån för det ger en anledning Precis. att upprätthålla det här. Jag ska bara säga att vi har försökt uh, få en officiell kommentar uh, genom den uh, Eritreanska ambassaden men de har inte Ring tillbaka på våra förfrågningar. Eh, jag vill bara fråga, eh, eh, den här situationen som råder idag, hur mycket är det ett, ett arv från den här historien och hur mycket är att det finns opportunism hos dem som leder regimen och tjänar pengar på att man kan tvinga folk att arbeta utan att, utan att få betalt? Vad säger du med om jag vet inte om det här med pengar att göra jag tror det här med rädslan att göra och det är klart att alltså, nu när man går tillbaka när under befrielsen när den här rörelsen pågick då var vi ju helt blinda och ja, att man romantiserade hela revolutionen så nu har man fastnat men när man går djupt tillbaka och får höra så många historier så då var de ju precis likadan som de är nu men vi var så upptagna bara att de har ju befriat landet, våra hjältar, våra gudar, så brukar vi se dem också. Ändå är det ju vårt fel också tycker jag. Mm. Ja, nu ska vi höra lite mer om själva flykten, om hur det går till när folk ger sig av. Som vi redan antytt så är inte prövningarna för de mesta mestadels unga eritreaner som, som Donna Boström säger inte ger sig av från någonting utan försöker hitta ett liv. De prövningar är inte över bara för att de lyckas lämna Eritrea. Konflikts Linda Jensen Kidane åkte till en förort i Stockholm för att ta reda på mer. Hej, salam. Kan I en lägenhet i Bagamossen i Stockholm träffade jag en ung kille som kom till Sverige för ungefär en månad sen, Som också heter Philemon. Filimon hade pluggat datateknik och berättade att han gömde sig i Asmara för att komma undan nationaltjänsten. När några av hans vänner arresterades bestämde han sig för att fly. Men att fly från Eritrea är väldigt farligt. Det är många som dör när de flyr, berättar Filimon. För att kunna röra sig inom landet måste man ha resetillstånd och vid gränserna råder en så kallad shoot to kill policy. Vilket innebär att den som inte har ett giltigt utresevisum skjuts på plats av militären. Filmen förberedde sig väl och fick hjälp av den träning som han fått i militärlägret Sawa. We knew a little about the um, surrounding area of Sawa because we were trained there. I had to get a pass, a military pass from a friend and that uh, successfully enabled me to go to the border um, pretending to be um with a unit that was supposed to be near Sawa. And after that we just uh, started our journey to Sudan. Tack vare sin militärträning och ett falskt militärpass kunde han ta sig till gränsen vid Sudan. Han hade lyckats med den farliga flykten ut från Eritrea. Men prövningarna var inte över. De hade bara börjat. Vi uh, managed to komma till Sudan. Jag blev um, we to till Shagarap refugie-camp. Det var där det olyckligtvis skedde. Jag um, uh, blev tagen till Sinai. Egypt, I was, um, tortured, uh, for for Efter bara några veckor i Sudan kidnappades han. Det var morgon och han var ute när en grupp beduiner stormade flyktinglägret och förde bort honom. Därifrån transporterades han till ett tortyrläger i Sina i öknen där han hölls fången i tre månader och torterades för pengar. De hällde smält plast på våra ryggar och händer, slog oss stygnet runt berättar Filimon. Part of the torture was you know pour molten plastic on your hands on your back. One of the uh, torturers would come in and beat you up till he gets tired and he would come out and would be substituted by another one and would keep on this way the whole day. Men den värsta skadan skedde nog när de hängde upp mig i taket. The real damage was done because of hangings. They would hang you up from the ceiling sometimes upside down, sometimes right side up from mina vrister var så hårt knutna att det stoppade blodflödet. Efter ett tag började köttet att falla av från sklettet. Idag är filmons händer fullkomligt deformerade. När han sitter vid datorn tar han hjälp av lillfingret och den tumme som är kvar. I'm now left with this tom and half um, same with this one but this one doesn't move much. Filimon och de andra kidnappade tvingades ringa hem till sina familjer flera gånger per dag samtidigt som de torterades så att familjerna kunde höra deras skrik. Filimon berättar att han ville ta livet av sig mest för att hans mamma inte skulle behöva höra honom skrika. Many people including me just want to kill themselves because it's it's not just the torture it's the thought of your family you know um, you know like my mom you know uh, picking up the phone and listening to my voice you know screaming in sinai and the kidnappers demanding money about $30,000 and she is unable to pay and at the same time wants to save me to drive any person crazy and our thoughts was more to our families than us till slut lyckades Filimons familj och vänner betala lösensumman och han släpptes fri. Några av de andra frisläppta flyktingarna hjälpte honom över gränsen till Israel. Men trots de fruktansvärda upplevelser som han var med om i Sinai vill Filimon idag inte lägga skulden på sina kidnappare. Om det är någon som han lägger skulden på så är det nog den eritreanska regimen anyone else, I would probably blame my own regime more than the Bedouins. Um, if it hadn't been for the government of Eritrea, we would have never had to face this journey. We would have never had to flee like animals. Um, we would have never had to uproot our lives entirely and just run away. This would have never happened. Om det inte vore för den eritreanska regimen så hade vi inte behövt fly som djur, säger Filimon, som satt fast i ett tortyrläger i Sinai i tre månader på vägen till Sverige. Det var konflikts Linda Jensen Kidane som hade träffat honom i Bagarmossen. Ja, Meron Estefanos, du har ju varit djupt inblandad i både att hjälpa eritreaner eh, som tagits till de här tortyrlägerna i Sinai och i, i hela flyktingfrågan Berätta lite mer om Sina. Hur många är det som sitter i de här lägren idag? Idag just nu är det runt 200 fångar. Runt 200 just nu på grund av militärinterventionen i norra Sina. Så hade det varit svårt att få att få folk från Sudan till Sina. Hur många var det när det var som mest? Uh, alltså vi pratar ju om de sista fem åren hade det varit. Vi tror att det har varit runt 30 000 fångar och nästan 8 000 döda. Och, och vi har vi tror att minst 600 miljoner dollar har betalat de sista fem år. Och samtidigt är det runt 500 svenska eritreaner har drabbats och betalat miljoner kronor till sina också. Eh, det här är ju något som har börjat uppmärksammas på senare år eh, inte minst genom dina insatser. Det eh, finns ett... Eh... Eh, fantastiskt radioprogram som vi kan länka till på vår hemsida som berättar, ett amerikanskt radioprogram som berättar om, om just eh, dina upplevelser av att bli uppringd mitt i natten eh, av folk som, som sitter i de här lägena som bönar och ber om hjälp och sådär. Eh, men det har blivit lite bättre. Va, vad är det som har hänt på sistone? Nej, jag tycker inte att det har blivit bättre faktiskt. Alltså, som sagt, det är när äh, president Morsi blev... Äh... Uh, ja, efter honom så alltså, blev det ju att de här muslimbröderna, deras supportrar, började attackera egyptiska militären och uh, då uh, var det en stor militär insats av den egyptiska militären där. Uh, för det första måste man förstå varför just i Isina är på grund av uh, den Camp David-agreement som Israel och Egypt har, uh, att området måste vara omilitäriskt uh, område. På grund av det hade det utnyttjats och det har bara roll av anarki i området så nu Israel eftersom deras säkerhet var hotad, då fick de tillåtelse oss av Israel att ha militär i området och började bombardera och för att leta efter de här islamiska militanter så det har ju aldrig, det har aldrig någonting att göra med de här fångar så det blev bara svårt för de här beduiner som torterar och kidnappar att få folk in i sina och sen lämna från sina också, så det, det bara det. Men nu börjar det ju igen. Nu börjar det fyllas på igen. Alltså. Precis. Mm -hmm. Så i två månader var det stopp på grund av militärinterventionen. Mm. Nu har det pårättats så det. är Många som håller på att bli kidnappad i Sudan så det har bara dubblats. Kidnappningen har dubblats i, i Sudan så vi tror just nu kommer det komma fler fångar till sina också. Mm. Eh, jag måste ju fråga, när man hör om de här tortyrlägerna och när man hör om nationaltjänsten vi berättade om tidigare och om Lampedusa det framstår ju som något nästan bibliskt som det här folket utsätts för. Varför är Eritreaner så utsatta, utsatta? Vad tror du, Donald Boström? Ja, det är för att de är tillgängliga. Alltså de finns ju där. Min ingång det här var på en konferens i USA om human trafficking. Och då en amerikansk organisation gav mig material om flyktingar just i Etiopien Alltså de som var tillgängliga. Och i sådana här kriser, konflikter och katastrofer som uppstår så uppstår någonting annat. Nämligen organhandel och då tar man de som finns och då var det, just, det när vi tittade Eritreaner och Sudaneser först. Mm. och anledningen är att de finns där de flyr och de är på väg till något och då skördar man så att säga, då, då, ja. som, som Meron har beskrivit hur de hoppas på av Grupp, framför framförallt i det här fallet. Då. Ja. Jag får fråga, Miron, finns det någon direkt koppling mellan situationen inne i Eritrea, mellan regimen och det som händer i eh, Sinai? Eller är det liksom bara opportunism av de här beduinerna Eller finns det någon liksom ja oh, koppling alltså, ja det är klart det finns ju koppling en stor koppling vi har precis äh, äh, skri, äh, publicerat en rapport som handlar just om det och ja, vi tror ju att den eritrenska stora sånt där högofficiella personer som är inblandade i det här eftersom alla eritreaner vet om jag vill ha min bror ute utan några svårigheter som vi hörde filmen och de andra, de fick ju inte hjälp av någon. Det var därför det var farligare. Mm. Men de flesta som har äh, syskon eller familj i västvärlden brukar man betala 5 000-6 000 dollar till någon som är hög officiell. och sen kör de dem inom 24 timmar är de i Sudan utan med bil alltså. Mm. Uh, och sen blir de i de här människor kidnappad också. Så tror jag att det finns en blandning så hela situationen har ju med situationen i Eritrea. Ah. Och sen det finns Eritreaner som, tom, to, som torterar tillsammans med Beduiner, mm. Det finns Eritreaner som säljer. så alltså, de flesta kidnappningarna har ju gjort med hjälp av Eritreaner också. Så. Eh, hur var de här lägren? Det, det är väldigt hemskt. Man kan se dem i Google Earth om man, om man tittar eh. Varför görs det inte mer åt den här situationen? Kan man göra någonting för att få stopp på det som händer på Sina i Donald Boström? Oj. Eh, alltså grundorsaken kommer ju ta tid innan man kan göra någonting åt. Men under tiden så är det en kriminell verksamhet som, måste, som egentligen formellt handskas med från varje land med polisiära insatser och insatser. Det är väl det som i så fall FN, organ och så kan pressa på för att det ska göras mm. som inte görs. Men jag tror att det är, som de säger, det är så mycket pengar i omlopp. Och som business, och då, då är det så många i kringverksamheten som tjänar på det och då gör man ingenting åt det. Nej. Så därför måste nog, jag tror, ett FN ligga på för att kräva det här av varje stat, varje land att skicka sina militära insatser ja. för att stoppa det. Ser du någonting annat som saknas med dem? Ja, alltså, som filmorn han blev kidnappad i en flikting mot tagning alltså, så tycker jag att se till att det finns säkerhet där eller stäng av flyktingmottagningen om de inte kan skydda de här oskyldiga flyktingar och samtidigt Sudan måste ju agera och få stoppa det här och Egypten också att, men än så länge, Egypten har ju vägrat inse, förra veckan släppte en ny rapport av Human Rights Watch där de hade dimmans för Egypten men man ser ju fortfarande att de näcker att det här händer eller hur stort problemet är så mm. måste alla agera tycker jag, till och med Sverige. Ja, Ja, Ni lyssnar alltså på eh, konflikt som idag handlar om Eritrea. Om varför så många flyr därifrån och om prövningarna som de som flyr upplever. Nu ska vi försöka vidga den här bilden ytterligare. Dels bakåt i tiden eh, men också för att inkludera Sverige mera. Eritreaner har nämligen varit en del av det svenska samhället länge. Många tusen kom till Sverige på 80- och 90-talen på flykt under det 30-år långa krig som till slut ledde fram till självständigheten 1991. Många, också barn till exil har fortsatt att engagera sig i landet som de har sina rötter i. Men bland exil har det också vuxit fram helt olika tolkningar av hur landet utvecklats efter självständigheten. Konfliktskajsa Boglin har träffat tre stockholmare med rötter i Eritrea som ser helt olika på läget i landet. Här är jag, min bild. Jag är vår soldat med Klerkinkoff. Uh, det var 1969. Jag var 16 år gammal. Uh, I Socialdemokraternas är... kansli på Riddarhustorget i Stockholm sitter riksdagsledamoten Arehamed Nacka på sitt rum och tittar på ett bildkollage han fick på sin 60-årsdag. Det är en väldigt ung soldat i shorts och ljus som blickar ut från bilden från en tid då allt handlade om självständigheten. Drammen var ju ett fritt Eritrea, ett självständigt Eritrea. Alla andra länder som var under den kolonialismen har ju blivit självständiga. Det eritreanska folket också hade drömmen att bilda ett fritt och självständigt Eritrea. Man hade kolonialiserats av Italien, ockuperats av Storbritannien och på 50-talet hamnade landet under etiopisk överhöghet. 1961 inleddes självständighetskampen och motståndsrörelsen som Ahmed Naka anslutit sig till borde inte haft en chans mot det mångdubbelt större Etiopien som dessutom fick enorma mängder vapen från Sovjetunionen. Men till omvärldens stora häpnad vann grillan EPLF ledd av nuvarande president Isaias Afwerki. Vid det laget hade den del av grillan som Arehamed Naka anslutet sig till utmanövrerat. Ändå jublade han över IPLFs seger. Alla jublade 1991 när IPLF tog kontroll till 100% hela Eritrea. Men glädjen övergick snabbt i besvikelse. Vi förväntade oss den här gruppen, nu är de starka, nu, de, nu har de tagit makten i Eritrea. De kommer inkludera andra grupper som de har bråkat mot vårt, att de andra grupper ändå det är försvågade. Men det som har hänt är ju när de kontrollerade Eritrea i ett stort möte i Asmara, den här diktaturen, han, han så upp att andra politiska organisationer är ju ovälkomna. Det är vi som har makten, det är vi som har befriat. Det betyder att det är IPLF som äger Eritrea. Det här var 1993 och där och då, menar ar Naka, inleddes den stränga diktatur som idag får tiotusentals eritreaner att fly sitt hemland. Den här är den värsta diktaturen som finns. Den här är, även om diktaturer, de diktaturerna har olika klasser, den här är den absolut värsta diktator som vi har. Men det är också här någonstans som historieskrivningen börjar skilja sig åt på ett väldigt drastiskt sätt. Hej! Hej! Hej, hey. Kajsa Hej, hey. hey. hey. var det vi som pratade på oh, det? Var vi. Ah. I en hotellobby i Kista träffar jag två unga svenska Eritreaner, Manna Johannes och Fetawi Mehari, som har en oändligt mycket ljusare bild av läget i Eritrea än någon som vi har hittills i programmet. De tycker helt enkelt inte att Eritrea är någon diktatur. Först hör vi Fetawi med Harry. Absolut inte. Ehm, alltså, Eritreas regering och Eritreas ledare är valda ehm, sen så långt tillbaka. Ehm, och vi har stort förtroende för våra ledare. Om vi skulle haft ett val idag så tror jag att många skulle vilja att den sittande regeringen skulle stå kvar för att det är så många positiva saker som de har tillfört till vårt land. Dels skolautbildningar utbildningar, men under Etiopiens regim så eh, fick vi inte gå i skolan, eller säger vi, mina föräldrar bland annat. Man levde under förtryck, du fick inte prata ditt eget språk. Och jag menar, det här med den hela västvärlden stod och tittade på, det, det ligger fortfarande kvar. Manna Johannes är född i Sverige och Fetawi Mehari kom hit som sexåring. Båda är engagerade i ett eritreanskt ungdomsförbund som sympatiserar med regimen. De har båda två gjort många resor till Eritrea, både kortare och längre. Ändå säger de sig inte ha sett det förtryck som många andra Eritreaner vittnar om. De tycker att omvärlden överfokuserar på bristen på mänskliga rättigheter och istället borde ägna sig åt det som de ser som roten till det onda. En olöst och bitter gränskonflikt med Etiopien. Istället för att egentligen gå och utreda det som ligger till grund till de, största, de flesta problematiken så går man på små grejer istället som ligger ovanför själva orsaken. Jag tror om, om, om väst hade varit mer delaktiga i att gränskonflikten skulle lösas så tror jag att jättemycket annat hade löst sig med det. Mellan 1998 och 2000 utkämpades ett blodigt krig mellan Etiopien och Eritrea. Och trots ett fredsavtal som uppmanar Etiopien att lämna ett omstritt eritreanskt markområde har så inte skett. Och att inte omvärlden gör mer för att pressa Etiopien är det stora sveket, menar Manna Johannes och Fetawi Mehari. Gränskonflikten är skälet till att den oändliga nationaltjänsten behövs och hela anledningen till att livet är så hårt i Eritrea att många eritreaner flyr i landet. Som för Taoui ser det av ekonomiska skäl. En nation med fyra miljoner invånare som måste lägga stora delar av sina resurser på att försvara gränsen. Så jag tror det är en stor anledning till att folk söker sig någon annanstans för att jobba. Och det är inte, som jag ser det så är inte det inte några konstigheter i sig. Eh, svenskar åker till Norge för att jobba. Det är väl lite liknande. För den som hört Filimon och de andras berättelser om förtrycket, slaveriet och riskerna som flykten innebär känns parallellen till norgesvenskar nästan makaber. Men tillbaka i riksdagshuset menar Arehamed Naka att det finns en logik i att president Isaiah Safawerki använde sig av eritreanernas rädsla för angrepp och känslan av att vara övergiven av omvärlden han måste skapa krig och för Eritreaner, han vet ju att Eritreaner, vi älskar Eritrea vi har kämpat i 30 år för att Eritrea ska bli ett självständigt land och då ser han, nu den Etiopien kommer att ta tillbaka Eritrea nu krigar de nu kommer de och då folk blir blinda. Folk har aldrig levt i demokrati. Folk har aldrig haft mänskliga rättigheter. För de är bara Eritrea som är viktigt. Sen kriget mot Etiopien tog slut år 2000 har president Afawarkis grepp om makten hårdnat ytterligare. Inte minst genom att nationaltjänsten som vi hört om tidigare blivit så allomfattande. Och pressen på oppositionella har ökat kraftigt. Som känd regimkritiker har Arahamed Naka inte vågat återvända till Eritrea mer än en gång direkt efter självständigheten. Istället har han ägnat mycket tid som svensk politiker åt att motverka regimens press på svensk-eritreaner. Det tydligaste exemplet är kanske den skatt på 2 av årsinkomsten som Eritrea begär, som ytterligare ett led i uppoffringarna för nationens styrka och självständighet från landsmän utomlands. De här människorna som, som betalar 2 skatt, de vågar inte gå till polisen. De ska inte gå till polisen och anmäla. Och de kommer att fortsätta att betala. Och de har svenska medborgare, vem ska försvara deras rättigheter, de här är svenska medborgare som beskattas dubbelt. De betalar svensk skatt och de betalar skatt i något annat land. Det handlar om miljarder, de här pengarna. Och trots en uppmaning från FN om att stoppa den globala skatteindrivningen verkar det inte bli något svenskt förbud. Senaste veckan avslogs en motion som föreslog förbud i riksdagen. Obegripligt menar Arhamed Naka. Kanada har agerat och de har kastat ut ambassaden, Australien, eh, Tyskland man har börjat med den, I England man har också försökt göra den här. Men i, i, i Sverige, vi, är väl, vi som är kända att vi går, vi följer FNs resolution. Och alltid vi skrytar att vi, vi alltid ska gå igenom FN. Men här är det en FNs resolution. Men FN-kritiken till trots, för Manna Johannes och för Mahari är kritiken mot skatten bara ytterligare ett tecken på den svartmålningskampanj de tycker pågår mot Eritrea. Landet som väst aldrig ställt upp på, varken före, under eller efter självständighetskampen. De menar att skatten är frivillig och att kritiken mot Eritrea är helt grundlös. Jag tror inte det är så många som kan säga att Eritrea är på fel väg. Sen så kanske det finns små saker som man kan diskutera och de diskuterar vi också på de träffar som vi har. Men jag tror att alla är ganska överens om att... Den väg Eritrea tar just nu, den är ganska kämpig för att man vill vara självständig. Man får inte den, det stöd man vill ha från, från omvärlden utan man blir mest motarbetad. Det finns en sak som mer än något annat format svenskarnas bild av Eritrea och det är fallet David Isak. Journalisten Isak som återvände till sitt hemland startade en regimkritisk tidning och som fängslades 2001. Men för Manna Johannes och Tawi Mehari- är rapporteringen om Dawit Isak- en del av den allmänna svartmålningen av Eritrea. Dawit-frågan har ju tagit en sån plats. Att, ja, alltså, det är ett stort missnöje bland många eritraner. För jag tror att eh, ungefär 70 procent av Sveriges befolkning- vet vem Dawit Isak är- men kan inte peka ut Eritrea på kartan. För Ahmed Naka är det precis tvärtom. Han tycker inte att det pågår någon svartmålning- det är istället skandal att inte fler i Sverige engagerar sig mot förtrycket i det lilla land som vi har så starka band till. Också han anser att fokuseringen på Dawit Isak blivit ett problem men på ett helt annat sätt än Manna Johannes och Fetawi Mehari menar. Vi har hamnat i en gissland situation. Att vi vågar inte höja ribban och kritisera och prata mot den här regimen, den här hemska regimen. Bara för att vi har den här så kallade tista diplomatin som är tandlösa, som är resultatlösa. Man kan inte använda diplomatin med en regim, en tyranni som inte förstår vad diplomatin betyder. Priset för att försöka rädda Dawit Isak är tystnad mot regimens övergrepp som drabbar så många. Det sa den socialdemokratiska riksdagsmannen Are, Are Hamed Naka sist i Kajsa Boglins reportage. Och eh, Donald Boström och Merone Stefanas: Jag vill gärna höra mer om hur ni ser på fallet Dawit Isak och vad det betyder för relationen mellan Sverige och Eritrea. Men innan vi går in på det, måste jag fråga om de här diametralt motsatta världsbilderna som vi hörde genom hela programmet. Och Donald Boström, du får i egenskap av utomstående eh, i vad som, även om du varit engagerad i den här frågan länge. Mm. i vad som ibland kan kännas som en fruktansvärd bitter familjefejd. Hur menar du att vi ska förstå de här helt motsatta synerna kring både Eritreas historia och hur eh, situationen ser ut i landet idag? Ja, jag kan se två saker. Dels det naturliga, så är det även i Sverige och alla andra länder. Ställ två, en demokrat eh, mot en vänsterpartis så får du två neutrala dem eh, åsikter. Så att det, det ena sidan är att det är naturligt och det är en process som pågår med, pågår med förändringar och då uppstår alltid motsättningar såklart. Men sen är det den här historiska biten då, där Eritreanerna älskar sitt land, och är väldigt stolta för vad de har gjort, de slog Etiopien och så vidare, som lever kvar och man ansåg att sin ledare då på 90-talet jag tror Meron tillhörde de också som menade att han var den nya eh, världsledaren. Alltså det fanns ingen bättre. Och enheten i Eritrea var unik i världen. så säga. Var det så? Jag måste fråga dig ja. mer om Var det så? Ja, jag var en av dem jag Hade ja. precis som de här unga som vi hörde. Ja, ja och det där cementerade en enighet eller en känsla för landet som var som, ja, ganska unik. Och den lever ju kvar såklart. Va? Men det man ser nu att de här motsättningarna och förändringsprocesserna vittrar mer och mer. Man vill ha ett liv, man vill utbilda sig, man vill gifta sig. Man vill ha demokrati, man vill ha tidningar, man vill ha val och så vidare. Och ju längre tid det här dröjer innan det levereras av den här regeringen som jag då menar fortsätter med sitt militära tänkande, civilt tänkande: så vittrar det här och fler och fler går över till jag ska för, den andra sidan och då uppstår den här diskussionen som vi hör idag. Mm. Så att händer ingenting så kommer den här vittningen pågå mm. tills något omvälvande händer in i landet. Jag får fråga dig med någon, samma fråga. Hur, hur Håller du med? Har du någon annan eller kompletterande förklaring till de här olika bilderna? Nej, alltså det här handlar ju precis som dem. Alltså vi som kom på 80-talet, 90-talet, då var det ju presidenten och själv var i PLF. Vi var ju... Uh vi avgudade dem. Alltså, Motståndsrörelsen. Precis, efter, ja. Ja, och, ja. Men sen, du vet, um, de barnen, um, de som växte upp här eller som är födda här, de åker ju till Eritrea en gång per år eller två gånger per år. Då är man där två, tre veckor. Hälsa på familjen, äter bra, uh, går och dansar och sådana grejer. Så man ser ju bara de bra saker Det var likadan för mig också innan när jag åkte. Men när jag flyttade dit och bodde där i två år, då insåg jag att allt var inte precis som det var när man hälsade men det var en intressant sak som Manna hade sagt, att alltså hon sa om, om vi skulle ha haft val idag alla skulle rösta på presidenten så varför har man inte val om man är så säker vad är man rädd för, alltså, mm. det är det jag inte fattar av de här regimmanhängare alltså, som, som försöker säga att vi skulle rösta på presidenten. Ja, det så. finns ju en konstitution som, som eh, eh, togs fram under 90-talet- som ger, skulle ge landet demokrati- men som aldrig har implementerats egentligen. Precis, så alltså, det finns ingen konstitution. Den han skrivit så implementerade, faktiskt den skulle implementeras 1997- men så blev det krig och olika konflikter- bara för att undvika att implementera konstitutionen. Mm. och. Ja, uh, yeah. <laughs> en annan sak var att vi har aldrig haft val så jag måste få säga till uh, för vi som uh, var med i programmet som sa att uh, ledarna var valda så vilket år och när, det uh, är ingen som vet om mm. det nej, nej, nu är ju inte de här så de kan inte Precis, svara men, men det där är ju ett faktum som är obestridligt det har Precis, inte varit något aldrig, ja, aldrig. Ja. Jag måste bara fråga, det här, någonting som återkommit är ju, om vi hoppar fram, är ju den här gränskonflikten om man säger mm. att så här, om, om det... Problemet kan lösas så, så kommer det innebär att man tar undan ett argument för regimen och man tar även undan en konfliktyta som gör att man behöver vara beredd att kriga. Hur ser ni på frågan om gränskonflikten? Är den så viktig som ibland sägs? Vad säger du Donald Boström? Jag är inte så säker på att den är det längre. Den var det tidigare. Tidigare var det så. Då trodde jag att löste man den om världssamfundet agerade så skulle man lösa problematiken. För det fanns en positiv utveckling. Man hade konstitutionen. Jag träffar någon som skrev konstitutionen. De var att över demokrati som skulle komma mm. den här regeringen införde ju presslagarna med fria eh, privata tidningar och man planerade ett datum för val det där trodde man, och det stoppades just när kriget kom och gränskonflikten blossade upp, och då trodde vi att löser man den så fortsätter den här positiva demokratiska vägen men nu tror jag att det är för sent mm. för att sist jag eh, intervjuade presidenten om det här med demokrati så menade han på att jag tittar hur det går vi släppte det här löst vi hade tidningar så nu kommer det ta 20 till 30 år innan Eritrea är moget för demokratin. det är ett av hans andra misstag tycker jag, eller det är hans andra misstag, att han inte förstår att demokrati i ett öppet samhälle stärker både hans position och samhället som sådant. Och han tror tvärtom att det försvagar. Mm. Så att jag tror att det är den bilden som finns just nu. Gränskonflikten ska lösa såklart. Det är liksom vanlig... Sund förnuft, men jag är inte säker på att det förbättrar situationen. Nej. Ekonomiskt kanske. Helt snabbt med Ronnie Stefanos. Eh, det pratas mycket om han, om Isaias Afewerki, presidenten. Och, och Eritreanerna har haft ett motstånd och, och liksom ser sitt land som ett klassiskt afrikanskt exempel på en diktatur med en stark ledare. Sådär. Är det det? Är, handlar det här väldigt mycket om Afewerki eh, som ledare? Men det, är ju, det är ju bara han. Alltså. Han är minister till allting. Han är till och med minister till idrottsförening eller någonting. så Han bestämmer ju allting så det finns ingen annan. Nej. Ja. Eh, jag vill fråga, apropå det du sa om den här korta perioden när man släppte pressen fri och sådär eh, i samband med slutet av, av kriget mot Etiopien 2000. Eh, Situationen med David Isak, en svensk medborgare, journalist som ju suttit fängslad sedan 2001, vilket var det år när man eh, slog ner på det här och, och eh, det verkliga förtrycket började efter den här korta våren eh, som Isak alltså var en del av. Vad säger ni? Står hans fruktansvärda öde, nu 13 år i fängelse, står det i vägen för en nödvändig kritik från svenskt håll mot regimen som Are Hamed Naka säger? Vad säger du, Miran Estefanos? Ja, det är, det är klart alltså att uh, man söker fondemedel av... Uh... Då skulle jag få det bli stopp på grund av det kanske inte gynnar David Isak. Och ja, det finns mycket saker som Sverige kunde kritisera Eritrea men alltid är de rädda. Det kanske inte hjälper Davids frågan så vi känner ju oss som islam precis som Arhe sa. Jag känner mig likadan. Alltså. Vad säger du Donald Boström? Ja, där håller jag inte riktigt med. Jag menar att kritiken mot Eritrea har varit omfattande länge. Alltså media, i Sverige har liksom bombarderat Eritrea med, ja, jag vet inte om det går att föra fram mer kritik, men där måste man göra ett val, alltså om det är regeringen man blir strida mot, mm. eller om man vill få David Isak fri. Och där menar jag att, ett annat misstag är just i den här frågan är att aktivistgruppen, Davidgruppen media och regeringen har alla spelat aktivister, alltså kritiserat Eritrea. Där skulle Eritrea, eh, Sveriges regeringen agera diplomater diplomat på ett annat sätt, som man gjorde i Etiopien med Martin Chubbi eh, och, och, och hans fotograf. Eh, så att jag tycker tvärtom att den svenska kritiken har låst in David längre. Eh, så att först och främst måste man göra det valet. Ska vi få David Isak fri eller strida mot Eritreas regering? Det är, måste... två, det är två strategier. Ja. Vad, vad säger du om det? Fast jag menar det är ju kritik från regeringen, inte från median. Ja, median ja. är ju alltid på vår sida tycker jag. Alltså. Men jag pratar om svenska regering som inte... Ja, som har blivit som en zombie faktiskt ja. Jag. ja, vi ska inte fortsätta där. Det är en, nu... en intressant diskussion. Alltså, ja, absolut. Nu har vi ingen representant nu UD här. Om de hade varit här så hade det varit väldigt spännande att ställa frågan till dem eh, om hur man ser på det här. För det är ju liksom en taktisk diskussion. Ja, det här är en hjärt, jättestor fråga. Men det är ju så här att Sverige har ju relationer med i princip alla länder. Eh, vi brukar dra upp den här listan med diktaturen Nordkorea, Saudiarabien Kina och så vidare. Men inte med... Eritrea. Nej. Det finns alltså en negativ särbehandling som egentligen inte har någon täckning faktiskt. Ja. Alltså Eritrea är inte värre än Nordkorea eller Kina eller Saudiarabien eller Etiopien med för den delen. Och där kommer det här med David Isak in såklart negativt. Så att i valet till vad vi vill, vad är huvudfrågan? David Isak eller relationen till Eritrea? Så är det olika strategier och olika taktik. Nu ska vi ställa en snabb fråga innan vi avslutar här. Alltså, Sverige är ju i alla sammanhang när det gäller hur det utvecklas i tre en ganska liten spelare. Och det är andra krafter som avgör hur det kommer gå för landet. Det har funnits tecken under de senaste året på att någonting är på gång och ändras in i landet. Det var bland annat Forto-händelsen, vad som verkade vara ett försök i kupp för ett drygt år sedan, i januari förra året. Helt snabbt med Ronne Stefanos, tror du att någonting är på gång att hända i Eritrea? Ja, jag tror att det är slutet för regimen, alltså det, det bara är så. Hur skulle det gå till då tror du? Uh, alltså det är det som skrämmer mig mest vad som händer, alltså det kan inte vara hullet som helst, så jag är realistisk. Men um, bättre hoppas jag i alla fall. Vad tror du om framtiden för Eritrea, Donald Boström? Jag tror att det är en stor frustration eh, runt omkring presidenten. Eh, som sagt, det som är den presidenten som bestämmer allt. Så att hans general och minister är väldigt frustrerade och det händer saker, det tänks och det planeras utifrån och inifrån. Hur länge det kan ta, det, det kan inte jag säga om, men, men det händer saker, visst. Ja. Men man får inte heller glömma, som vi var inne på, det finns ett stort stöd. faktiskt. Det, i, I svensk perspektiv kan man glömma, äh, lätt att glömma att det ja. faktiskt gör det. Och där Eritrea ligger sjätte bästa landet i världen för att få ner mödredödlighet, man tar hand om gatorbarn och så vidare. Så, att... och så samtidigt så är det ett av världens tio fattigaste länder ja. enligt, enligt andra mått. Så att men det finns... här måste vi avrunda. Ja. Ja. Stor frustration men ett gäng som kämpar för också så att det, är en, ja. det är en kamp som pågår. Ja. Sen hänger också på oppositionen om den skulle kunna enas och sådär. Men det här är någonting som vi får återkomma till helt enkelt med. Det får jag tacka er, dagens två gäster, Miron Stefanos, människorättsaktivist med rötter i trea och Donald Boström, frilansjournalist med lång erfarenhet av att rapportera från det här landet. För den som är intresserad av mer så intervjuade jag till dagens program Kedric Barnes som är chef för International Crisis Groups Afrikas hornprojekt. Och han pratar precis om den här eh, frågan om eh, regimens stabilitet och han tror att den sitter ganska tryggt, att den har ridit ut stormen intervjun fick inte plats i programmet men går att eh, lyssna på som en av våra poddar om man prenumererar på dem eller hittar på vår hemsida apropå dagens ämne så eh, ja, men det är eh, dagens program slut producent var eh, Kajsa Boglin, tekniker Erland von Heine och jag heter Ivar Ekman